Чухме една от композициите в радиооперата Синьото пиано. Тя е озаглавена тайно в Нощта и е в изпълнение на Наама Лияни, Мецо Сопран. Радиооперата Синьото пиано от Албена Врачанска, композиторка от Люксембург, от български происход, създала над 600 творби в различни музикални жанрове и получила множество награди и отличия за приноса си към музиката, включително Наградата за култура през 2007 и Ордена за заслуги на Великото Херцогство Люксембург през 2003 Днес прави своята световна премиера от 19 часа в първо студио на Българското национално радио. Това става в рамките на Международния фестивал Софийски музикални седмици. За предаването е чест Албена Петрович Врачанска или Врачанска Петрович или Петрович тя ще каже да, Албена Врачанска. Албена Врачанска за по-лесно да е специален гост в предаването. Добър ден, Албена. Много Добър се радвам. Добър ден, Ирина. за поканата. Тук е и момче Георгиев, който е Сектора на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Един дълъг фестивал, но с много, много пикове, много кулминации, много ключови събития, световни е премиери. Това е летящия стар днес. А, много ми е приятно да кажа Добър ден и на Силвия Кнох. Синтия Кнох. Синтия uh, а, Кнох. Добър Коя ден. ден. А, която може да ни поздрави и на български, разбирам. Изпитва интерес към езика. Здравейте. Um, I cannot speak a lot of Bulgarian, but I know Добър ден, София and Благодаря. Uh, благодаря, Благодаря Синдия, че сте с нас, това е другата солийска Сопран в радиооперата и да започна директно с въпрос към Албена, всъщност Албена какво ви вдъхнови в текста за това да се превърнете в човека, който пише музикалните партитури към синьото пиано. По принцип аз работя в последните години много така. То, има някакви цикли в живота. В продължение на няколко години писах много клавирна музика след което започнах да правя повече в вокалния жанр песни и опери. И съвсем логично се свързаха двата елемента в тази опера «Синьото пиано», която всъщност разказва за две пианистки, които са жертви на диктаторските режими в паралелните светове на фашистския свят на Хитлер и а, а, а, Сталинската диктатура. Много е интересна тази съпоставка, съпоставката Сталин-Хитлер, защото ние по времето на бившия комунистически режим а, бяхме обучавани а, да смятаме, че това са два противоположни режима, които са воювали един с друг. Много малко се разказваше, примерно, за пакта между тях, пакта рибен да, малутов, да, да, да. а в а, текста на Матиас а, а, Фокт, да. по който всъщност е изградена радиооперата Синьото пияно, се прави този паралел. Да. Какво се случва с тези два еврейски пианистки? Ами, Матия Теодор Фокт написа, всъщност той ги обедини по този начин с пакта Рибентроп. Той е изключително еродит, той е човек, който може се каже еродит. Той е доктор по няколко 4-5 науки доктората. И когато му споделих тази моя идея, той върна към, се върна към първата си професия. Аз го познавам от преди 30 години, когато беше а, драматург и режисьор в русенска опера, поставяше Риголето. В този период беше също в Байройт драматург и а, той се върна към тази си първа професия и направи либретото за синьото пиано, използвайки текстовете на Елзе Ласкершюлер, която е немска експресионистка. Не, най-големия немски експресионист и а, Марина Цветаева а, за да представи и да обедини фигурите на а, тези две пианистки, за които се разказва, както и документи а, от фашисткия режим и от а, свързани с Втората световна война и този конкретен пакт рибентроп а, Значи, а не мога да кажа, че Синтия, сопраното е улицитворение на едната пианистка и нама а, другата? Супрано, като другата пианистка. Те по-скоро по са събирателни образи. М Добре, а, но във всички случаи в едната съдба ние виждаме Холокоста, в другата виждаме Голак. тоест да. прави се тази да. съпоставка. Да. Между другото, интересен на денят 3 май. Това е деня, когато преди 105 години, през 1918 е роден Александър Николов, известен като Сашо Сладура, въдворен заради вицове, усмиващи комунистическата власт, в комунистическия концлагер край Ловеч, Слънчев дряк. Да. Той умира там без съд и присъда, е 2 на 44 години. А, много много са интересни тези съвпадения на времената и за това ми е много любопитно да ви попитам, Албена, мислите ли, че времето, в което живеем, изисква това връщане назад към Третия райх и Холокоста и съветската система на голак. Специално за мене това са много важни и дълбоки теми. Ние сме длъжни да даваме нещо по-дълбоко на новите поколения и не само да се забавляват и развлекателната страна нали, на нашето общество. Ние говорим за демокрация, едно хубаво общество, но това не значи само да се мисли за почивки, за почивни дни, за ходене на, да кажем, не, да, не само до така, консумирането на благата да. на развитие Запад, ако си позволя да. с ирония да го кажа. консуматорското общество, което наистина завладя в последните 20 години не само Европа, но и България вече. И аз съм много привързана към тези вечни теми и не само аз, както виждате и Матия Стеодор Фалк, както виждате и младите певици, нали, които участват, младия, нали, ансамбл, в който е свързан с представлението Софийски седмици. Всички приемат тези теми, вечни теми като свои. Да попитам, да попитам и директора на Международния фестивал Софийски музикални седмици Момчил Георгиев как избрахте, как решихте Синьото пиано да е толкова ключов акцент? Ами, Самата опера има до тук трагична съдба. Сама по себе си тя три пъти се планира да бъде изкарана на бял свят и се поради пандемия и други технически проблеми, така че за мен беше също предизвикателство най-сетне да успее да се случи и то там, където трябва да се случи, именно в първо студио на, на БНР. И естествено с тематиката, с това, че Албена е, е вече много утвърден оперен композитор, извън всичко друго, което прави, и това за мен беше гаранция, че ще имаме добро качество и добро постижения с тази премиера. Със сигурност това дава един, една много дълбок сериозност и мащаб а, на Международния фестивал. А, аз ви предлагам да чуем, да чуем още един, а, още една композиция, а, тази, която обещах в началото, на Александър Блок е посветена тя от Синьото пияно. Разговора в студиото, за който имаме шанс благодарение на Момчил Георгиев, директора на Международния музикален фестивал Софийски музикални седмици. Разговор с композиторката Албена Врачанска и с една от певиците Синтия Кнох. А, да попитам си Синтия, какво е за нея предизвикателството в, в включването в радиооперата Синьото пияно? Синтия uh, е the челендж. The you. challenge for me was, um, of course, it's an opera and I'm coming from the theater. So um, opera, musical or, or everything that it's Singspiel, that's my, my uh, passion. And so the challenge was in searching for the right atmosphere and the intention to get with, into the music and to go with the music. Най-голямото предизвикателство за Синтия е, е да влезе в атмосферата и да пренесе е, този, е, така да се каже, е, посланието, което е, аз и Матиас е, като либерати сме дали и посланието на операта, понеже Синтия идва от театъра, за нея най-важното е драматургичния изказ. Когато влизате в роля, търсите ли аналогия между вашия живот тук и сега в 21 век и преживяното в историята на 20? When you go inside in your uh, role, uh, are you searching for um, identification and parallel between you and the uh, uh, story you uh, describe? Yes, of course, it's always searching the way of how do I identify with the person I'm interpreting, but it's also a narrative. So we are switching between narrative and the person itself. And that was a very nice thing to do. Of course, I am searching what um, do I find in myself for all the intention, all the emotional to get it through the music. Yes, and that's a great challenge. It's, it's great to do. А, Синтия отговаря много позитивно, че а, всъщност това е основната и задача а, да се идентифицира с а, ролята в която влиза и мога да потвърдя, че като е наблюдаван от страни, тя го прави, опитва се да предаде изцяло душевността на своите героини. Албена, въпросът ми към вас е също за идентификацията. Видях на вашата лична страница, че вие се идентифицирате с поколението на берлинската стена. А, и за... Аз принадлежа на това поколение. Добре, може би и аз. Да, Така, да. Бих, така бих се самоопределила и аз. И за това да. се питам, ако поколенията се отличават да. с някакъв приблизително еднакъв исторически да. екзистенциален опит, как бихте го определили, когато говорим за това поколение на Берлинската стена? Какъв е този наш опит? Ами, ние имахме горчивия опит също да преживеем, може би не толкова трагично, защото не бяхме физически убивани, но бяхме унищожавани продължени на няколко години, докато трябваше да преживяваме. Имаше огромна социално и културна криза в България и много такива хора, като мен напуснаха, може да се каже, 50% Аз не съм правила статистика, но повече от 50% от моите познати музиканти се намират а, някъде по света в оркестри или в а, оперни театри. При а, вас това става в средата на 90-та, не да, е така? Да, между 91-та, значи започнаха първите изнасяния, може би до 2001-та цялото поколение се изнесе всички, които можаха или които пожелаха. Има много хора, които геройски отстояха, нали, останаха в България. Те са най-големите герои, според мен. Намирате ли е променена при вашите завръщания, защото пък се завръщате и то с вашите творби в България? Аз не мога да кажа, че се завръщам, защото аз не съм, през, не съм заминала истински никога. Аз имам, нали, Паралелен, живея в паралелен свят mm -hmm. също. Uh, половината ми uh, инвестиция, морална и, така да се каже, uh, ангажираност е към българската култура и другата половина е към Люксембург. Люксембург ми дава възможността uh, да съществувам физически, ме окуражава, но в България намирам всъщност една изключително голяма подкрепа. И почти всяка година съм гост на Софийски музикални седмици, за което съм изключително благодарна. Сега аз завършвам с въпроса. Смятате ли, че пред поколението на Берлинската стана, много ми харесва този ваш израз, има специфични, изиск... специфични изисквания конкретно днес, сега, в този един момент, в който се развива света, войната в Украина, това, което виждаме политическата лудост на много голямо количество от световните и местните политически лидери? Аз лично избягам да се занимавам с политика конкретно. Просто искам да предавам винаги търсенето на доброто и хуманизма и пасифизма. И искам да предавам на следващите поколения, както се опитваме, нали, и с тази опера, и с всичко, което правим, дори педагогически смисъл, да предадем, бъдете добри и опитайте с културата и с музиката да възпитаваме обществото, дори и политиците, защото ние трябва да им дадем как нали, някакъв модел на поведение към хуманизъм и към пацифизъм. И точно това може да прави изкуството. Ще да. завършим с още една ваша композиция. Много ви благодаря, че бяхте специален гост в студиото на Хоризонт Добъд. Албена Връчанска, Синтия Кнок и Мончил Георгиев, директора на Софийски музикални седмици. Не пропускайте, не пропускайте световната премиера на радиооперата Синьото Пяно. тази вечер от 19 часа в Първо студио на Българското национално радио.